Opět mimo, napsal Luboš Zimňok. Není to u mne nic neobvyklého. Občas se pohybují tak nějak mimo prostor a čas. Minulej jsem napsal, že v pondělí 31. 10. 2022 se hraje semifinále turnaje kandidátek a ještě jsem pod onuvětu umístil screenshot z webu pořadatelů, kde je jasně psáno, že se hraje 1. 11. 2022. Nic zvláštního, časová razítka mi nic neříkají a kdyby mi někdo řekl, že jsou za týden Vánoce, vůbec bych se tomu nedivil. Takže jsem opět mimo. Ano, občas jsem mimo časovou realitu, ale jinak jsem celkem v cajku. Samozřejmě jsem počítal s tím, že v pondělí se rozepíši o partii, semifinalistek turna je kandidátek, ale ona se hraje až 1. 11. 2022. Opět jsem se zmílil a vypadalo to, že budu muset zařadit hromadu partií na téma Halloween. Ale pak mi přišla na Messenger zpráva s odkazem, četli si o té nové kauze? Odpověď nečetl a ani nechci. Ale neodolal jsem, odkaz jsem rozklikl a očima rychle přeletěl. Chyběh hned v adrese špatná češtin a diskuse, kterou bych asi nebyl schopen vstřebat, protože se tam divně řadí příspěvky, takže banán, tohle nedávám a nestojí mi to za ztracený čas. Tomu si umím představit, že se už určitě vynořilo mnoho bezúhoných brouku pitlíků, kteří vše odborně zhodnotí i bez mého přispění. Jedna věc mě však zaujala. Podíval jsem se na výsledky turnaje na Lichesu zmiňovaného v článku a byl jsem překvapen, kolik v něm hrálo špičkových hráčů. Tedy špičkových dle ratingu na Liches.org. Mnohé hráče jsem snadno identifikoval už jen proto, že na svých Liches účtech mají uvedeno i své jméno, ale mnoho hráčů s vyšším ratingem jsem vůbec neznal. Rozhlédl jsem se proto po Lichesu a překvapilo mě, jaký jsem salát. Hlej na Lichesu i na jiných platformách dost dlouhou dobu a mohu říct, že se běžně setkávám s tím, že hráči mají online rating cirka o 100 až 300 bodů vyšší než v reálu. Přijde mi to normální. Dokonce i mě občas vyskočí rating nad normál, můj pík na Lichesu v Rapidu 2350 v blesku 2303, ale pak jde obvykle zase rychle dolů, záleží na množství snědených, suchých rohlíků před partií. Neumím si ale představit, že bych měl dlouhodobě na onlineu rating přes 2400, přes 2500 nebo 2600. Po včerejším průzkumu mám o sobě silné pochybnosti. Napříč Liče jsem se našel spoustu českých hráčů, kteří mají dlouhodobě dost vysoký rating. Je docela dobře možné a v mnoha případech spíše pravděpodobné, že se za takovými niky skrývají silní hráči, kteří nechtějí prozradit svou totožnost třeba z důvodu znesnadnění přípravy potenciálních soupeřů v reálu. Přesto se však mezi hráči, kteří mají vysoký rating, najdou i tací, kteří šachy údajně nikdy závodně nehráli. S jedním takovým jsem komunikoval. Nebyl to žádný silný hráč schovaný za anonymním nikem. Jeho partiej jsem proletěl a i když nebyly bezchybné, byly na hodně vysoké úrovni. Vý opravdu nikdy nehrál šachy v reálu, kromě přátelských partií někde upiva a přísi nepomáhá motorem. V tom případě kloboub dolů. Bohužel hráč odmítl mou nabídku, aby pomohl našemu nebo jinému družstvu přímo za šachovnicí. Když už tady byla řeč o odbornicích. Často znalci při odhalování online podvodníků argumentují schodou hráčových tahů tahy doporučovanými počítačem. Okazují se přitom na procentuální schodu, která je u analyzovaných partií vykazována, aniž by věděli, co ta čísla vyjadřují. Pokud jste milovníci čísel a věříte všemu, co je číselně vyjádřeno, pak vás teď asi zklamu. Vězte, že i s idiotskou hrou se můžete ve statistikách vyšplhat přes 90% schodu se šachovým motorem. Důkazem Budiš má partie z LiČes.org s indickým hráčem, který má v reálu rating 1530, online pak 2423. Myslíte si, že podváděl, když má schodu s počítačem 94%? Dílí přesnost 94%, černý 90%. Že by velmistrovská partie... Na druhou stranu dovolím si tvrdit, že i když má bílý, tedy já, v následující partii schodu s počítačem jen 79%, přesto hrál od pátého tahu jako stroj. Partii uvádím také proto, že byl Halloween. Na závěr Breaking News. Právě před chvílí se nám v systému objevil komentář čekající na schválení. Bohužel nebyl schválen. Komentář se netýkal šachu, ale obsáhle informoval o stavu pandemie covidu v České republice. Hlavním důvodem neschválení však nebylo samotné téma, i když i to hrálo svou roli, ale příliš velké množství vykřičníků v textu. Posluchačům doporučujeme přehrát partie v textové verzi článku, aby viděli, jak může být v uvozovkách náročné mít někdy schodu s počítačem přes 90%.